E, taupadak Orkesta Sinfonikoa IAS-asitako proiektu bat da e, batez ere irungo jendeakin, konservatorioko jendeakin ba, Orkesta Sinfoniko bat egin zen eta egin daidena da kontzertu solidario bat taupadaki laguntzeko, batez ere Amazonian duten e, musika eskola bultzatzeko eta bueno, joan den urtean osongi joan zen e, historia osongi e, portatu zen jendia, e, publikoari asko ustatu zitzaion eta orduan aurten berriz ere egitea betxatu dugu Zortzitan e, hasiko da kontzertua e, Fiko Auditorioan, e, sarrerak e, salgai daude Fiko bertan, eta, bueno, haurten ba, e, gainera Josecho Sirguero saxofonistakin irundarra ere e, bertan izango dugu solistan moduan, eta, bueno, e, musikal musikalki oso spektakulo gozoa eta ona da, eta, bueno, espero jendea tortzea eta ongi pasatzea.